Глен Кук, Чорна рота. Текст читає Сергій ОРОбчук. Це була ніч вересків. Одна з тих бурхотливих важких ночей, що стирає межу між цивілізованою людиною та монстром, що причаївся в її душі. Крики чулися з домівок, де страх, спека і скупченість перевантажували шальку монстра. З затоки налетів прохолодний вітер, а за ним масивні грузові хмари у супроводі блискавок. Вітер вимив сморяд берила а злива очистила його вулиці. У вранішньому світлі постав, наче інший берил, спокійний, прохолодний і чистий. Вулиці вкрилися калюжами, якими ми й простували до узбережжя. З жолобів досі стікала вода. До обіду повітря знову стане важким і вогким, як ніколи. Том-том очікував нас на орендованому човні. Я запитав у нього. Скільки ти заробив на цій оборудці? Здається, що ці ночви потонуть не стигше вийти за межі острова. Жодного мідяка, Воркутуни. Він видавався розчарованим. Вони з братом чудові шахраї та торговці на чорному ринку. Жодного мідяка. Ця штука спритніша, ніж видається. Її власник-контрабандист. Повірю тобі на слово. Певно, тобі це відомо. Та попри це на борти піднімався обережно. Він скривився. Ми мали вдавати, що не маємо зеленого уявлення про скупість Томтома та одного кого. Ми вийшли у море, аби укласти угоду. Томтом -том отримав карт-бланш від капітана. А ми з лейтенантом приєдналися, щоб швидким ударом повернути його до дійсності, якщо він втратить її відчуття. Мовчун і півдесятка солдатів супроводжували нас задля вистави. Ми відчали від острова на баркасі митників. Ми хотіли вирушити перш ніж судно відпливло б. Я присів, визираючи з під рея. Чорний корабель збільшувався у розмірі. Ця бісова штука просто якийсь плавучий острів. Занадто велике, прогарчав лейтенант. Судно такого розміру не може триматися під час бурі. Чому ні? Звідки ти знаєш? Навіть здивований, я прагнув дізнатися більше про побратимів. Ходив юнгою в юності. Я вивчав кораблі. Тон його голосу відбивав охоту розпитувати далі. Більшість чоловіків воліють залишити в таємниці свій попередній досвід. Як і можна було очікувати групі поганців, котрі тримаються купи за рахунок сьогодення та протистояння минулому. Не надто велике, якщо ти володієш чудодійними силами, аби тримати його вкупі, заперечив Том-Том. Він тремтів, навманяв вистукуючи по своєму барабану нервові ритми. Вони з однооким ненавиділи воду. Отож, таємничий північний чаклун. Судно чорне, немов долівка в пеклі. В мене почали здавати нерви. Екіпаж скинув нам зовнішній трап. Лейтенант подерся до гори. Він видавався враженим. Я не моряк, але судно справді виглядало впорядкованим. І на ньому панувала зразкова дисципліна. Молодий офіцер вказав на Томтома мовчуна й на мене і попросив слідувати за ним. Він мовчки повів нас униз і далі в напрямку корми. Емісар півночі сидів, схрестивши ноги на розкішних подушках поблизу відкритих вікон, у каюті, достойній східного монарха. Я витріщився. Томтом племенів заздрістю. Емісар розсміявся. Сміх неби як вразив нас. Це було пасклеве хихотіння. Притаманне радше якісь п'ятнадцятирічній вуличній лілеї, яку можна зустріти ввечері в таверні, а не людині, яка має влади більше за будь-якого короля. — Перепрошую, — промовив він, прикладаючи руку туди, де мав бути його рот, якби не чорний шолом. А тоді додав. — Сідайте. — Я проти волі вирячив очі. Кожна репліка говорила геть іншим голосом. Під тим шоломом відбувалося якесь біговисько. Там-там хапнув ротом повітря. — Мовчун. Залишаючись мовчуном, просто сів. Я повторив за ним і спробував здаватися не надто непристойним зі своїм наляканим, допитливим поглядом. Томтом -том того дня був не найкращим дипломатом. Він випалив. «Синдик довго не протримається. Ми хочемо укласти угоду». Мовчун вп'явся пальцем ноги собі стегно. Я промимрив. «І це наш принц злодіїв? Наша людина зі сталевими нервами?» Легат захихотів. «Ви лікар? Варкотун? Пробачте його?» Він зі мною знайомий. Неймовірно холодний страх оповив мене своїми темними крилами. На скронях виступив Піт. Це не мало жодного стосунку до спеки. Крізь ілюмінатори вривався прохолодний морський бриз. Бриз, за який жителі Берила ладні були піти на вбивство. Немає причини мене боятися. Мене прислали запропонувати Союз, що принесе однакову вигоду і Берилу, і моєму народу. Я продовжую думати, що цю угоду і досі можна укласти, хоча й не з нинішнім правителем. Ми зіткнулися з проблемою, яка має таке ж вирішення, як і моя, але ваші зобов'язання не дають нам особливої свободи дії. Йому все відомо. Немає сенсу спілкуватися. Вичавив Томтом. -том. Він стукав по барабану великим пальцем, але це відволікання не допомагало. Він задихався. Посланець зауважив. Синдик не є невразливим. Навіть під вашою охороною. Томтом, -том, наче, остаточно проковтнув язика. Посланець глянув на мене, я знизав плечима. «Припустімо, що синдик втратив посаду, доки ви захищали від заколотників». «Ідеально», – відповів я. «Але це не розв'язує питання нашої подальшої безпеки». «Ви виганяєте заколотників геть, а тоді знаходите вбитого. Ви втрачаєте роботу, тож покидаєте берил. «І куди вирушаємо? І як випереджаємо наших ворогів? Нас переслідуватимуть морські когорти». Передайте своєму капітану, що після виявлення загиблого синдика, якщо я отримую письмове прохання бути посередником під час передачі влади, мої люди замінять вас у бастіоні. Вам варто полишити берил і отаборитися на стовпі страждань. Стовп страждань – це вапняковий мис, що мав форму вістря стріли та був усієний незліченними печерами. Він видавався в море на відстані денного переходу на схід від берила. Там стояла сторожева вежа-маяк. А назва походила від завивання вітру, коли той проходив крізь печери. Та й кляте згубне місце. Ті паскуди просто обложать нас і реготатимуть, доки ми жертимо один одного. Непомітно дістатися туди човнами і забрати вас від тіля – проста справа. Дінь-дінь. В чотирьох пальцях поза моїми очима зеленкнув тривожний дзвіночок. Сволота з нами забавлялася. біса вам це робити. Ваша рота залишиться без роботи, і я буду готовий замовити ваші послуги. На півночі є потреба в хороших вояках. Дінь-дінь. Старий дзвоник продовжував калатати. Він хоче нас найняти? Для чого? Щось підказували мені, що зараз була не надто слушна мить для запитання. Я змінив тему. А якщо до фурволаки? Ухиляйся, якщо бачиш, що тебе хочуть упіймати. Істота з гробниці? Голос посланця нагадував голос жінки з мрій, котра муркотіла, ходи сюди. Для неї в мене теж може знайтися робота. Ви зможете її контролювати? коли вона виконає своє завдання. Я пригадав ту блискавку, що знищила закляття ув'язнення на плиті, на яку тисячоліття нічого не впливало. Я не висловив підозри виразом обличчя і був у тому певен. Але посланець засміявся. Можливо, лікарю. А можливо, і ні. Цікава головоломка, чи не так? Повертайтеся до свого капітана. Вирішуйте. Худко, ваші вороги вже діють. Він змахнув рукою, даючи зрозуміти, що ми вільні. «Просто достав скриньку!» – прогорчав Ірисовий капітан. «А тоді тягни свою дупу сюди!» Ірис узяв кур'єрську скриньку та вийшов. «Ще хтось хоче посперечатися! Ви, сволочуги, мали шанс мене здихатися! Ви його прогавили!» Всі були на межі. Капітан зробив посланцеві власну пропозицію, запропонувавши йому заступництво, якщо загине синдик. Ірис мав передати посланцю капітанову відповідь. Том-том промимрав. «Ви не знаєте, що робите!» «Ви не знаєте, з ким хочете співпрацювати?» «Просвіти мене». «Ні, воркотуне. Яка там ситуація?» Мене послали оглянути місто. «Там повна моровиця. Я такого ще ніколи не бачив. Певно, через форволаку. Капітан прискалив на мене око. «Лікарська балаканина. на носій. Осередки моровиці з'являються навколо його жертв». Капітан гаркнув на том-тома. томе тобі знайомий цей звір?» Ніколи не чув, щоб вони розносили хвороби. І всі ми, хто зайшов у гробницю, досі живі. Носій не важливий, долучився я. А от моровиця важлива все лише погіршиться, якщо люди не почнуть палити тіла. Вона не вийшла на стіни бастіону, зауважив капітан, і вона мала позитивний результат. Солдати регулярного гарнізону припинили дезертувати. Я помітив чималу ворожнечого стогоні, люди там на межі спалаху. Як швидко? Днів два, максимум в три. Капітан поживав губу. Війська лазівка почала ще більше звужуватися. «Нам варто!» У двері ввалився трибун гарнізону. Перед воротами цілий натовп. Вони все трощать. «Ходімо!» – промовив капітан. Ми розігнали їх за лічені хвилини. Кілька ракет і кілька відер окропу. Вони розбіглися, поливаючи нас прокльонами та лайкою. Запала ніч. Я залишався на стіні, звідки спостерігав, як далекі смолоскипи блукають містом. Натов почав еволюціонувати, та розвивати нервову систему. Якщо в нього з'явиться мозок, ми опинимося посеред революції. Зрештою смолоскипи сповільнили свій рух. Сьогодні спалаху не буде. Можливо, завтра, якщо занадто тиснутимуть спека і вологість. За якусь мить я почув праворуч від себе шкрябання. Тоді тріск. Далі рипіння, М'яке, але відчутне. Щось наближалося. Мене скував жах. Я завмер, наче та горгуля, що причоїлася на брамі. Бриз перетворився на арктичний вітер що з'явилося понад зубцями стіни. Червоні очі, чотири лапи, темний нимо в ніч, чорний леопард. Він рухався плавно, наче вода, що стікала донизу з пагорба. Він спустився сходами у двір і розчинився. Моя внутрішня мавпа захотіла з вереском здертися на дерево, аби жбурляти звідти лайном і гнилими фруктами. Я кинувся до найближчих дверей, обрав найбезпечніший шлях до кімнати капітана і увірвався без стуку. Я застав його на койці з руками за головою. Він тупився у стелю. Його у кімнату ледве освітлювала живріюча свічка. Форвулака в бастіоні. Я бачив, як він переліг через стіну. В мене був такий же писклевий голос, як у гобліна. Він щось промимрив у відповідь. Ви мене чуєте? Я чую воркотуне. Іди геть. Залиш мене самого. Слухаюся, пане. Отож, воно його жерло. Я позадкував до дверей. Крик був гучний, довгий і безнадійний, і раптово обірвався. Він долинав спокоїв синдика. Я дістав свій меч, рвонувся у двері і налетів просто на Іриса. Ірис повалився долу. Я став над ним, очманіло розмірковуючи, чому він повернувся так швидко. «Іди сюди, воркутуне!» – наказав капітан. «Хочеш загинути?» Спокоїв синдика, почулося ще більше криків. Смерть не обирала. Я смикнув Іриса всередину. Ми замкнули двері на засув і забарикадувалися. Я стояв спиною до дверей, заплющивши очі та важко дихаючи. Існувала можливість, що то була моя уява, але мені здалося, що щось загарчало, пробираючись повз. «Що тепер?» – запитав Ірис. Він був блідий, і в нього тремтіли руки. Капітан дописав листа і передав йому його. «А тепер повертайся». Хтось почав гатити в двері. «Що?» – гаркнув капітан. Відповів голос, приглушений товстим деревом. «Це одноокий. Відчиняй». Я відчинив. Всередину ввалилися одноокий Томтом, гоблін, мовчун і ще десяток інших кімнаті стало душно і тісно. Том-том промовив. Капітане, в бастіоні людина-леопард. Він забув акцентувати це за допомогою свого барабана. Здавалося, той повис у нього не стегні. Спокої синдика долинув ще один крик. Моя уява таки мене надурила. Що робити, мама? Запитав одноокий. Це був зморщений маленький чорношкірий чоловік, не більше за свого брата, зазвичай наділений химерним почуттям гумору. Він був на рік старший за Том-тома, але в їхньому віці ніхто на таке не звертав увагу. Якщо вірити аналам, обом перевалило за сто. Він був нажаханий. Томтом -том балансував на межі істерії. Гоблін із Мовчуном теж були не нато спокійні. «Він може прибрати нас одного за одним!» «А його можна вбити!» «Капітане, вони майже не знищенні. «Їх можна вбити!» Капітан додав до голосу жорстокості. Він теж був наляканий. «Так», – зізнався одноокий. Він здавався на волосину менше наляканим за Томтома. Не існує незнищених речей. Навіть та істота на чорному кораблі. Але цей звір сильний, швидкий і розумний. Зброя не надто зарадить. Чари кращі, але навіть вони не зовсім дієві. Я досі не чув, аби він визнавав якісь обмеження. Ми достатньо балакали, прогорчав капітан. Тепер ми діємо. Зрозуміти нашого командира було складно, але тепер він був відвертим. Лють і невдоволення через неможливу ситуацію Виявилися спрямовані на форвулаку. Том-томі одноок і категорично відмовилися. «Ви думали про це? Відколи дізналися, що ця істота на волі?» – промовив капітан. «Ви вирішили, що зробите це, якщо мусимете. Ну, робити!» Пролунав іще один крик. Певна паперова вежа перетворилася на бійню. Промив я. Певна та істота впулює там кожного. На якусь я подумав, що відмовиться навіть мовчун. Капітан начепив свою зброю. «Сірнико, збери людей!» Замкни всі входи у паперову вежу. «Ельмо, обери хороших халебардистів і арбалетників. Жодних суперечок». Минуло 20 хвилин. Я вже не міг порахувати кількості криків. Я міг виміряти лише зростаюче відчуття тривоги і задавався питанням, чому фурволака пробрався у бастіон. Чому він продовжував полювання? Бо воно цікавило його більше, ніж голод. Той посланець натякнув, що його можна використати. Як? Так? Як ми могли співпрацювати з кимось здатним на таке? Всі чотири чарівники разом створили закляття, що потріскувало та передувало нашому маршеві. Саме повітря плювалося блакитними іскрами, але бардисти рухалися наступними. Їх прикривали арбалетники. За ними до покої Синдика ввійшло ще з десяток нас. Я відчув спад напруги. Передпокій паперової вежі виглядав абсолютно звичайно. Вона нагорі, повідомив нам одноокий. Капітан повернувся до коридору перед нами. «Сірнико, заводь своїх людей всередину!» Він спланував просуватися кімната за кімнатою, замикаючи всі виходи і залишивши лише один для відступу. Одно том-том не погоджувалися. Вони стверджували, що ця істота стане небезпечнішою, якщо загнати її в глухий кут. Нас оточувала зловісна тиша. Вже кілька хвилин не було чутно жодних криків. Першу жертву ми знайшли на початку сходів, що вели саму вежу. «Один із наших», – пожалкував я. Синдик завжди оточував себе загоном з роти. «Спальня нагорі?» Я ніколи не заходив усередину паперової вежі. Капітан кивнув. «Кохана зона. Комори і два поверхи житла для обслуги. Далі родичі, а далі сам синдик. Найвища бібліотека і кабінет. Хочі, щоб до нього було важко дістатися». Я оглянув тіло. Не зовсім схоже на тіло в гробниці том -томи. Воно не забрало ні крові, ні органів. Чому? Він не мав відповіді, як і Одноокий. Капітан глядівся у морок на горі. А тепер буде непросто. Але, бардисти, рухайтеся крок за кроком. Тримайте вістрі низько. Арбалетники, тримайтеся за 4-5 кроків позаду. Стріляйте у все, що рухається. Всі дістаньте мечі. Одноокий, пустив вперед своє закляття. Пролунав тріск. Крок, крок, тихенько. сморить страху. Лясь! Хтось випадково розрядив арбалет. Капітан сплюнув і почав клекотіти, Наче вулкан із поганим настроєм. Попереду взагалі нічого не було видно. Покої прислуги. Кров поплямувала стіни. Всюди поміж незмінно розкиданими та розтрощеними меблями лежали тіла та їх частини. В роті служили суворі чоловіки, але навіть найсуворіші були вражені. Навіть я, який як лікар бачив найгірше з того, що могло запропонувати поле бою. Озвався лейтенант. «Капітане, я приведу решту роти. Ця істота не втече». Тон його голосу не залишав жодних суперечностей. Капітан коротко кивнув. Різня мала такий ефект. Страх якось вичах. Більшість з нас усвідомлювали, що цю почвару варто знищити. Згори почувся крик. То було наче глузування, щоб спонукати нас піднятися. Зосереджені чоловіки почали здійматися сходами. Завдяки закляттю повітря перед ними тріскотіло. Том-томі перебороли свій страх. Тепер справді почалося смертельне полювання. Терв'ятник прогнав орла, що гніздився на верхівці папорової вежі. Справді, страшне передвістя. Я мав сподіватися на нашого роботодавця. Ми піднялися на п'ять рівнів. Кривава баня свідчила, що на кожному побував форвулака. Томтом різко змахнув рукою і тицнув пальцем. Форвулака був неподалік. Але бардисти опустилися на коліно, випроставши зброю. Арбалетники націлилися в морок. Томтом -том вичекав півмилини. Він одноокий, мовчун та гоблін. Сторожко завмерли, дослухаючись до того, що решта світу могла лише уявити. А тоді Томтом -том озвався. «Вона чекає. Будьте обережні. Не дайте йому навіть щілини. Я поставив дурне запитання, хоча було запізно, аби відповідь на нього мала значення. Чи не варто нам скористатися срібною зброєю? Вилити наконечники і леза. Томтом -том виглядав спантеличеним. В мене на батьківщині селяни кажуть, що вовку лак вбивають сріблом. Дітько їх потрібно бувати тим самим, що й решту. Але варто рухатися швидше і бити сильніше, бо шанс буде лише один. Дедалі більше інформації від нього робило істоту менш жахливою. Це нагадувало полювання на дикого лева. Навіщо стільки метушні? Я пригадав вигляд покоїв прислуги. Всі замріть!» – позвався Томтом. -том. «І замовкніть! Ми спробуємо надіслати сигнал». Вони з колегами посхиляли голови до купи. За деякий час... Він дав знак, що ми можемо продовжувати наш наступ. Ми вийшли на сходовий майданчик, збившись докупи. Людський їжак зі сталевими голками. Чародії пришвидшено повторювали їхнє закляття. Стіней попереду почувся сердитий рев, а далі шкребання кіхтів. Щось поворухнулося. Забриніли арбалети. Ще один рев майже насмішкувати. Чародії знову посхиляли голови. Унизу лейтенант виставляв людей на позиції, повз які муситиме пробиратися форвулака, наміряючись утекти. З наростаючою напругою ми занурилися в темряву. Тіла і кров зробили шлях підступним. Наші люди кинулися замикати двері. Ми повільно війшли в офіцерську казарму. Двічі стріляли з арбалетів через якийсь порог. Форвулака завив усього за якихось 20 ліктів. Томтом -том зітхнув, і його зітхання нагадало Стогін. «Упіймали», – промовив він, маючи на увазі, що вони дістали істоту своїм закляттям. За двадцять ліктів. Просто тут, із нами. Я нікого не бачив. Щось ворухнулося, Хтось вилаявся, Закричала людина. «Або дай йому!» – визворився капітан. «Тут ще був хтось живий!» Надали бардами нависло щось чорне, немов осердя ночі, та швидке, наче неочікувана смерть. У мене промайнула думка. Воно прутке. Перш ніж воно опинилося посеред нас. Люди кинулися в ростіч, горлали, перегороджували один одному дорогу. Чудове скоривіло і гарчало, розмахувало кігтями та клацало іклами занадто швидко, щоб простежити поглядом. Щойно я подумав, що розітнув край пітьми, як мене відкинуло ударом на добрий десяток ліктів. Я підскочив на ноги та притиснувся спиною до колони. Я був певен, що помру, ця істота точно нас усіх повбиває. Було надто зарозуміло гадати, що ми можемо її здолати. Збігли лічені секунди, а півдесятка людей загинуло. Ще більше отримали поранення. Фурволака, здавалося, навіть не сповільнився і точно не був поранений. Його не сповільнювали ні зброя, ні закляття. Наші чародії стояли в невеликому оточенні і намагалися витворити ще одні чари. Капітан призначив другу групу. Решта солдатів виявилися розкидані. Монстр метався приміщенням, знищуючи їх. Кімнатою метнувся сірий вогонь, намитісяявши її всю та закарбувавши бійню в моїх очах. Фурволака закричав, цього разу від справжнього болю. Очко за чародіями. Істота метнулася в моєму напрямку. Я в паніці рубанув мечем, і вона промчала повз. Я промазав. Вона розвернулася, кинулася назад і налетіла на чародіїв. Вони зустріли її ще одним миготливим закляттям. Форволака завив. Пронизливо зойкнула людина. Тварюка забилася на підлозі, наче помираюча змія. Хлопці штрикали його списами і мечами. Вона підвелася і рвонула до виходу, який ми залишили відчиненим для себе. «Воно наближається!» – заволав капітан до лейтенанта. Я опустився на долівку від остаточного полегшення. Воно зникло. Перш ніж моя дупа торкнулася підлоги, мене потягнув до гори одноокий. «Ну ж, Бабаркотуне! Воно дістала том-тома! Ти мусиш допомогти!» Похитуючись, я поплівся туди, раптом помітивши неглибоку подряпину на власній нозі. «Краще її гарно прочистити!» – пробурмотів я. «Ті кіхті точно брудні!» Томтом -том перетворився на покручений уламок людини. У нього було порване горло та розпанахане черево. Його руки і грудина виявилися роздертими до кісток. Дивовижно, але він досі був живий. Проте нічого не міг вдіяти. Тут нічого не міг подіяти жоден лікар. Навіть чаклун-фахівець, який спеціалізувався на стілені, не міг би відновити цього маленького чорношкірого. Але одного окна полягав, аби я спробував. І я пробував, доки капітан не відтягнув мене, щоб допомогти тим, у кого було більше шансів не померти. Однокий волав на нього, доки я йшов. «Мені потрібно світло тут», – наказав я. Водночас капітан заходився збирати вцілілих, біля відчинених дверей, наказуючи їм тримати їх. Коли світла стало більше, став очевиднішим об'єм розгрому. Нас винищили. Ба більше, довкруг покоїв лежав із десяток наших братів, котрі не заходили сюди з нами. Вони були на службі. Серед них – також лежало чимало помічників та радників синдика. «Хтось бачив синдика?» – запитав капітан. «Він мав би бути тут». Вони з Сірником та Ельмо заходилися шукати. В мене не було часу спостерігати за цим. Я латави зашивав, немов шаленець, реквізуючи всю можливу допомогу. Форвулака залишив своїми пазурами глибокі рани, котрі вимагали обережного і вправного накладання швів. Гоблін із мовчуном якимось чином спромоглися достатньо заспокоїти однооково щоб той міг допомогти. Може, вони щось із ним зробили. Він працював, наче в тумані, ледь залишаючись по цей бік свідомості. Отримавши можливість, я знову оглянув Том Тома. Він досі був живий і хапався за свій маленький барабан. Дідько, така кількість спертості заслуговувала на винагороду. Але як? Я був недостатньо компетентним для цього. Агов. гукнув сірник. Капітане. Я зиркнув туди. Він постукав мечем по скрині. Скриня була кам'яна. Це був сейф, який полюбляли, багаті її барила. Здається, цей важив мір із 500. Зовні він був вигадливо прикрашений різьбленням. Більшість оздоблення було знищено. Може, пазурами. Ельмо розтрощив замок і підняв кришку. Я помітив чоловіка, який лежав на золоті та прикрасах, закриваючи руками голову і здригаючись. Ельмо з капітаном похмуро перезирнулися. Мене відволікла поява лейтенанта. Він перебував унизу, доки не почав хвилюватися що нічого не відбувається. Форвулака не спускався. «Обшукай вежу», – наказав йому капітан. «Може, воно піднялося нагору?» Над нами було ще кілька рівнів. Коли я в чергове зиркнув на скриню, вона знову стояла зачинена. Нашого роботодавця ніде не було. Сірник сидів на скрині і чистив нігті кінджалу. Я пильно поглянув на капітана Зельмо. В їхній поведінці було щось ледь дивне. Вони не завершили б місію форвулаки, чи не так? Ні. Капітан не міг отак зрадити ідеали роти. Чи міг? Я не питав. Обшук вежі виявив лише криваву стежку, що вела на вершечок, де форвулака й лежав, накопичуючи силу. Його важко поранили, але він утік, спустившись зовнішньою стіною вежі. Хтось запропонував його вистежити, Капітан на це відповів. Ми залишаємо Від Віднині ми безробітні. Ми маємо збиратися, перш ніж проти нас повстане місто. Він послав сірникай Ельмо наглядати за місцевим гарнізоном. Решта евакуювала поранених з паперової вежі. Я кілька хвилин залишався без нагляду і не відводив погляду від важкої кам'яної скрині. Спокуса зростала, але я пручався. Я не хотів знати. Ірис повернувся після закінчення веселощів. Він повідомив нам, що олегад перебував на пірсі, де вивантажував своє військо. Люди збирали речі та вивантажили їх. Дехто перемовлявся про події у паперовій вежі, інші рюмсали, що потрібно їхати. Ти припиняєш рухатися і одразу пускаєш коріння. Ти накопичуєш речі, ти знаходиш собі жінку, тоді трапляється невідворотня, і ти мусиш все це залишити. Нашими бараками циркулювало чимало болю. Я стояв на воротах, коли з'явилися північники. Я допоміг повернути кабестан, що підіймав опускні грати. Гордим я не почувався. Без моєї згоди синдик міг уникнути зради. Лега в бастіон, і рота почала евакуацію. Це трапилося приблизно о третій ранку, і вулиці були безлюдні. Пройшовши близько двох третин маршруту до світанкової брами, капітан наказав зупинитися. Сержанти зібрали всіх, здатних битися. Решту продовжили рухатися з обозом. Капітан повів нас на північ проспектом давньої імперії, де овікувічували себе і свої тріумфи імператори Берила. Тут стояло чимало монументів, деякі з них були химерні та зведені на честь таких дрібниць, як улюблені куні, гладіатори чи коханці обох статей. У мене з'явилося погане перечуття, ще перш ніж ми дісталися помийної брами. Занепокоєння переросло в підозру, а коли ми вийшли на бойові поля, підозра розквітла у похмуру впевненість. Біля помийної брами є лише стикові казарми. Капітан не казав нічого конкретного. Коли ми дісталися до стикового комплексу, всі знали, що затівалося. Морські когорти, як завжди, були недбалі. Ворота комплексу стояли навстіж відчинені, а одинокий вартовий спав. Ми війшли всередину без спротиву. Капітан заходився роздавати завдання. Тут квартирувало близько п'яти-шести тисяч вояків. Їхні офіцери відновилися таку дисципліну та вмовили їх знову зберігати зброю у зброярнях. Традиційно капітани в Берилі довіряють людям отримати зброю лише напередодні битви. Три загони рушили в казарми, вбиваючи солдат просто в ліжках. Четвертий загін закріпився, перегородивши шлях на дальньому кінці комплексу. Зійшло сонце, перш ніж капітан вдовольнився. Ми полишили те місце та чкорнули нас доганяти наш обоз. Серед нас не було жодного, хто не наситився б упоні. Звісно ж, нас не переслідували. Ніхто не з'явився, щоб оточити наш табір на стовпі страждань. Саме через це ми так і вчинили. Через це і кілька років накопиченої злості. Ми з Ельмо стояли на краєчку мису та спостерігали, як надвечірнє сонце виграє за краю шторму далеко в морі. Він протанцював і над нами, виповнив наш табір своєю прохолодною зливою, а тоді знову відкотився водним плесом. Він був прекрасний, хоча й не надто тривалим. Віднедавна Ельмо став небагатослівним. «Ельмо, тебе щось турбує?» Штурм заступив світло, надаючи морю барви заіржавілого заліза. Мені стало цікаво, чи прохолода вже дійшла до берила. Думаю, ти можеш здогадатися, Воркотуне? Думаю, що можу. Паперова вежа стикові казарми, наше ганебне ставлення до посадових обов'язків. Як вважаєш, як воно буде з північного боку моря? Думаєш, з'явиться чорний відьмак? Він з'явиться, Ельму. Йому просто складно змусити своїх маріонеток танцювати під його сопілку. А кому було нескладно? ще й намагаючись вгамувати шалене місто. «Поглянь туди». По скелі поруч із мисом рухалася зграя китів. Я намагався здаватися не надто враженим, але не вдалося. Тварини, що танцювали в Залізному морі, були просто розкішні. Ми сіли спинами до маяка. Здавалося, наче ми дивимося на світ, який ніколи не оскверняла людина. Інколи я підозрюю, що йому було б краще без нас. «Отам корабель», – озвався Ельмо. «Я не бачив його» доки вітрило не вловило полум'я надвечірнього сонця, перетворившись на помаранчевий трикутник із золотими краями, що розгойдувався та підстрибував на морських хвилях. Каботажне судно. Можливо, 20-тонник. Таке велике, ну як для каботажного судна. Глибоководні судна інколи сягають 80-ти тонн. Збігав час. Ми розглядали корабель і китів. Я почав снити з розплющеними очима, в сути, намагаючись уявити нову землю, спираючись на історії торговців, котрі чув з треті вуст. Певно, ми таки рушимо в опал. Подейкували, що опал був відзеркаленням берила, але молодшим. Той дурень вилетить на скелі. Я прокинувся. Каботажник був надзвичайно близько до небезпеки. Він змінив курс майже перед самим зітненням і уникнув катастрофи за якихось сто кроків від неї, повернувшись на попередній курс. Це додало трохи хвилювання в наш день, зауважив я. Колись ти скажеш щось без сарказму, і я скручуся та помру, воркотуне. Це зберігає мені глузд друже. Це спірне питання, Воркотуне, спірне. Я повернуся до споглядання майбутнього. Це видавалося кращим, ніж озиратися назад. Але майбутнє відмовилося знімати маску. Воно повертається, промовив Ельму. Що? О! Каботажник бурсався у хвилях, ледве рухаючись уперед, тим часом як його ніс розвертало до узбережжя під нашим табором. Хочеш доповісти капітану? Думаю, що йому вже відомо. На маяку є люди. Справді. Не глядай за ним, якщо раптом щось зміниться. Шторм почав рухатися на захід, ховаючи край небо та вкриваючи море своєю тінню. Холодне сіре море. Раптом мені стало страшно його перетинати. Той каботажник приніс новини від друзів-контрабандистів Том-Тома і одного кого, Отримавши їх, Одноокий ще більше спохмурнів і розсердився, а він вже й так був на самому дні. Він навіть уникав чвар із гобліном, а це була його друга спеціальність. Смертом Тома сильно на нього вплинула і не відпускала. Він не повідомив нам, що розповіли його друзі. Капітан був у дещо кращому стані. Його характер став просто огидним. Думаю, він водночас прагнув і боявся нової землі. Нове замовлення означало потенційне відродження роти та можливість залишити всі наші гріхи в минулому. Але він побоювався нашого нового роботодавця. Він підозрював, що синдик мав рацію щодо Північної імперії. Наступного дня, після появи контрабандистів, до нас дістався прохолодний північний бриз. На початку вечора околиці мису огорнуло імлою. Невдовзі, з настанням ночі, з тієї імгли вигулькнув човен і торкнувся носом берега. Прибув легат. Ми зібрали наші речі та почали залишати наших супровідників, котрі тишком-нишком змилися з міста. Наші тварини і спорядження мали стати їхньою винагородою за відданість і дружбу. Я провів сумну і ніжну годину з жінкою, для якої значив більше, ніж підозрював. Ми не проливали сліз і не брехали одне одному. Я залишив її зі спогадами та більшою частиною свого жалігідного статку. Вона полишила мене з клубком у горлі та неосяжним відчуттям втрати. Ножба воркотуне, промив рів'я, пленточись на пляж. Ти вже це проходив. Ти забудеш її, ще до приїзду в опал. На озбережжі вишикувалося півдесятка човнів. Коли якийсь наповнювався, північні моряки виштовхували його у прибій. Веслярі виводили човни на хвилі, і вже замить вони розчинялися в тумані. Натомість погойдуючись, поверталися порожні. Кожен другий човен був напакований нашим спорядженням і пожитками. Моряк повідомив нам Берильською, що на борту чорного судна було вдосталь місця. Легат залишив свої загони в Берилі в якості вартових нового маріонеткового синдика, який також був із червоних і був далеким родичем чоловіка, якому ми служили до цього. Сподіваюся, вони матимуть менше клопоту, ніж ми, – промовив я і пішов до решти. Легат обмінював своїх людей на нас. Я підозрював, що нас використають, а також, що ми прямували до чогось похмурнішого, ніж могли уявити. Кілька разів під час очікування я чув віддалене завивання. Спершу я подумав, що то пісня «Стовпа», проте повітря не рухалося. Коли виття пролунало знову, я вже не мав сумнівів, моєю шкірою сипунули мурашки. Старшина, стерновий, капітан, лейтенант, мовчун, гоблін, одноокий та я чекали до останнього човна. «Я не пливу», – оголосив одноокий, коли боцман звелів нам залазити. «Залазь», – звернувся до нього капітан. Він говорив ніжно, і саме в такі моменти він був найнебезпечнішим. «Я звільняюся. Попрямую на південь. Мене не було там вже достатньо довго, вони мали мене забути». Капітан тиснув пальцем на лейтенанта Мовчуна, Гобліна та мене і смикнув великим пальцем у напрямку човна. Одноокий зарепетував. «Я всіх вас перетворю на страусів!» Мовчун затулив йому рота рукою, і ми потягли його до човна. Він викручувався, наче змія над вогнищем. «Ти залишаєшся з родиною!» – м'яко промовив капітан. «На три!» – радісно писнув Гоблін, а тоді швидко порахував. Невеличкий чорний чоловічок по дозі полетів у човен, перевертаючись у польоті. Він перелетів через планшир, лаючись і бризкаючи на нас слиною. Ми розсміялися у відповідь на його демонстрацію характеру. Гоблін вичеклував заряд, який приплішив його до банки. Моряки виштовхили нас на глибину, і щойно весло вдарили по воді, одного Київ тихомирився. Він виглядав, наче людина, яку везуть на шибиницю. Вдалі показалася галера – загрозливий силует непевної форми, ледь темніший за навколишню пітьму. Перш ніж побачити їх – я почув приглушені туманом голоси моряків, скрип балок, роботу та келажу. Нащо він скнувся носом у край зовнішнього трапа. Знову почулося завивання. Одноокий спробував пірнути за борт. Ми його стримали, а капітан дав йому підсрачника. В тебе була можливість відмовити нас від цього. Ти її прогавив. Тепер живи з тим. Одноокий згорбився, а тоді заходився підійматися трапом за лейтенантом, виглядаючи як людина без надії. Людина, яка втратила брата і тепер мусила зіткнутися з його вбивцею без права на помсту. Ми знайшли хлопців з роти на горішній палубі. Вони повмощувалися посеред куп спорядження. З'явився легат. Я виречився. Це вперше я бачив його на повний зріст. Він виявився коротуном. На миття задумався, чи він узагалі людина. Його голоси неодноразово свідчили про протилежне. Він оглядав нас так пильно, наче читав наші душі. Один із його офіцерів Попросив капітана, якомога краще розмістити наших людей на переповненій палубі. Екіпаж корабля займав центральні платформи, настелені уздовж відкритої ділянки, що простягалася від носа і майже до стерна, а вглиб сягала від рівня палуби до долішнього веслярського рівня. Знизу чулося бурмотіння, брязкіт і гуркіт, доки розворушувалися веслярі. Легат продовжував оглядати нас. Він зупинявся перед кожним солдатом, і кожному над серцем пришпилював зображення з його вітрила. Це був повільний процес. Ми чимало пройшли, коли він закінчив. Що ближче підходив посланець, то більше трясся одноокий. Він майже втратив свідомість, коли легат чіпляв йому відзнаку. Я був спантеличений. Навіщо так багато емоцій? Коли наспіла моя черга, я також хвилювався, але не боявся. Я поглянув на відзнаку, яку чіпляли до мого жилета делікатні пальці в рукавичках. Це був майстерно виготовлений срібний череп у колі. Коштовна, хоча й зловісна прикраса. Якби він не був таким настраханим, я подумав би, що одноокий обирає найкращий спосіб закласти цю річ. Цяцька видалася мені віддалено знайомою. Якщо не брати до уваги вітрило, яке я сприймав суто як видовищну річ і на яку не звертав уваги. Хіба ж я десь не читав чи не чув про схожу печатку? Легат промовив. Вітаю на службі у пані, цілителю. Його голос відволікав. Він ніколи не відповідав очікуванням. Цього разу він був мелодійним і ритмічним, голосом молодої дівчини, яка щось розповідала мудрецям. Пані, де я міг чути це слово саме в подібній манері, з притиском, наче це був титул богині. Темна легенда з древніх часів. Корабель виповнило завивання обурення, болю і відчаю. Я злякався, вихопився з натовпу і кинувся до краю заглиблення. На великій залізній кліці біля підніжжя щогли сидів форвулака. В сутінках здавалося, що він міниться, крадучись і перевіряючи кожну п'ять град. Однієї миті це була атлетична жінка років 30, а вже за кілька секунд вона перекидалася на чорного леопарда, що стояв на задніх лапах і дряпав заліз у в'язниці. Я пригадав слова Легата про можливу користь від монстра. Я зустрівся з ним обличчям до обличчя, і на мене нахлинули спогади. Диявольський молод забивав крижані шипи просто в серці моєї душі. Я знав, чому одного і не хотів перетинати море. Стародавні півночі. Я думав, ви померли 300 років тому. Легат розсміявся. Ти недостатньо добре знаєш історію. Нас не винищили, а лише закували в кайдани і поховали живцем. Його голос сяйнув нуткою істерики. В кайданах поховані та зрештою звільнені дурним на ім'я Боманс воркотуни. Я присів на почепки поруч із однооким, який заховав обличчя в руках. Легат, кошмар якого в давніх оповідках називали душокрадом, диявол гірший за десяток форвулак шалено реготав. Члени його команди здригнулися. Чудовий жарт – винайняти чорну роту для служіння злу. Велике місто захоплене, а дрібні лиходії в покоренні. Воістину космічний дотеп. Біля мене приместився капітан. «Повідай мені, воркотуне. Я розповів йому про впокорення і про покорителя та його пані. Їхнє правління охопило цілу імперію зла, з якою навіть пекло не могло зрівнятися. Я розповів йому про десятьох зневолених, одним із них був душократ, десятьох величних чародіїв, майже напівбогів, враховуючи їхню силу, яких подолав покоритель і змусив йому служити. Я розповів йому про Білу Троянду, генеральшу, яка здолала впокорення, але їй забракло сили, щоб знищити покорителя, його пані десятьох. Вона замкнула їх усіх в заговореному кургані десь на північ від моря. А тепер, здається, вони повернулися до життя, промовив я. Вони правлять північною імперією. Певно, Том Томі одноокей це запідозрили. Тепер ми їм служимо. Заручники. пробурмотів капітан. Точно як форвулака. Звір завив і кинувся на грати своєї клітки. Сміх душокрада прокотився оповитою імлою палубою. Заручників-заручників, погодився я. Якась тривожна паралель. Я почав тремтіти, пригадуючи дедалі більше старих історій. Капітан зіткнув і втупився у туман в напрямку суші. Одноокий із ненавистю витріщився на істоту в клітці. Я спробував його відволікти. Він мене відштовхнув. Ще не час, варкотуни. Я думаю, в цьому розібратися. Чому саме? Це не той, хто вбив Томтома. На ньому немає шрамів від наших поранень. Я повільно повернувся і поглянув на Легата. Він знову розриготався, дивлячись у нашому напрямку. Одноок і так нічого і не зрозумів. А я так йому і не розповів. В нас і без нього було вдосталь проблем.